Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillə Rabbilələmin Və salatı və saləmə alə əşrəfi lənbiə və mürsəlin Nəbiyyə Muhammed və alə ələhələh və əshəbih Və mən tebihəm bi-i İhsən ilə yəməddən Və səlləmə təslimən kəthira Allahümə ellimnə mə yəfəğna, rəhəmə dərslərdə İmam Berbahar rəhməhullahun Şərh-i kitabına okumaya başladık Birinci üç bəndi oxuduq Və dördüncü bəddə buyurur Rəhməlullah Umar İbn, e, Radiyallahu anhının Və İbn Xattabın Kəlamını gətirir Bu kəlamda buyurulur Ləudr liəxədin fəddələlə Rakibəhə həsibəhə hudə Zəlaləti hidayət yolu zənn edib Hidayət yolu sayıb Ona əməl edən insanın heç bir üzrü yoxdur ولا في هدن تركه <وَلَالًا> hidayət yolunu zəlalət yolu zəlalət hesab edib haqqı zəlalət hesab edib tərk edən insana da üzr yoxdur baxıd beyen his umur və səbetil hüccə artıq bütün hər bir şey beyan olunub və hər kəsə hüccət qaldırılıb və in qatal udur <الْعُضْر> və üzr yoxdur bundan sonra üzr yoxdur üzr qapıları bağlıdır Və dəlikə ənnə sünnə ənnə sünnə e, cəma'a qad əhkəmə əmrə d-din Ona göre ki sünnə və cəmaq yani cəmaq qast olunur sahabələr artıq dini kəmil etmişdirlər ve təbəyyənə linnəş fe alə nəsi el-ittibə al və hər şey insanlara bəyən olunmuşdur, insanlara vacibdir ki ittiba etsinlər, yəni bu deyilənlərə, yəni sünnəyə riayət etsinlər. Bu kəlmələr Ömər radiyallahu ənhun yəni, kəlmələri olduğu iddia olunur. Lakin bu rəvayət zəif rəvayətdir. Yəni bu rəvayət zəif rəvayətdir. Rəvayətin sənədində qırıq var, yəni Rəvayəti kam rəvayətin sənədi kamil deyil. Bu, yəni, hədis elmində həmin rəvayətin zəifliyinə dəlalət edir. Lakin buna yaxın bir rəvayət, yəni bu mənaya yaxın mənalı rəvayət Ömər radiyallarından deyil, Ömər ibn-i Əbdüləzizdən həvayət olunur. Ömər ibn Əbdüləziz səhabə deyil təbinlərdəndir və belirsiz Ömər ədəliyyənin nəfsindəndir təbindir və təxminən birinci əsrin sonlarında ikinci əsrin əvvəllərində İslam xilafəsinin xilafəsinin xəlifəsi olub Ömər ədəliyyəndən rəvayət olunur Lə uğrli əhədin bə'də sünnə qı zələlətin rakibəhə yəhsəbu ənnəhə hudə heç bir kəsə sünnət, yəni bəyəməsəm sünnəsi bəyən olunduqdan sonra et, düşdüyü zəlalətə görə hidayətlə onu tərk edib düşdüyü zəlalətə görə üzr yoxdur yalnız, yəni, kəlamın bu hissəsi Ömər İbn Abdi də, Əziddən rəvayət olunur və bu, yəni, isnadı səxildir, doğrudur lakin Ömər radiyallardan nəql olunan öncə qeyd etdiyimiz bu uzun rəvayət isnadı, dedik ki, e, zəifdir zəiflə hökum verilməz Əgər Ömər rədillahuun kəlamı oxuyudursa, bilir ki, onun kəlamı nədir? Sünn. Həkkəti sünnədir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Əleykum bi sünnəti və sünnə-i Sizə sünnəmi və rəşidə xəlifələrin sünnəsini tərk etdim." Ondan möhkəm yaxşın buyuruq Peyğəmbər Lakin e, kəlam dedik, Ömər rədillahuundan sabit deyil. Lakin <coughs> hər bir kəlmə bəzi şəkilləri bu kəlmənin bəzi şəkilləri, e, yəni, doğrudur. Yəni, hətta Ömər ibn Ədnan sabit olmasa belə Bəzi isilərində haq var Lakin ümumi olaraq bu kəlməni qəbul etmək olmaz Hətta onlar İbn Abləcdən Bu rəvayət sabit olsa Belə Çünki Üzür qapları həmişə açıqdır O kəsləri ki Allah ücürlüyü hesab edir O kəsləri ki Allah ücürlüyü hesab edir O kəsləri üzür qapları açıqdır Necə ki Nazivin Cəbel Yeməndən gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə səcdə etdiyi vaxtı Peyğəmbər də onu etmədi. Ona üzr qazandırdı. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kiməsə üzr qazandırması bu və bundan başqa rivayətlərdə sabit olub. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzr qazandırdıqdan sonra kimsə deyə bilərmi? Üzr yoxdur, heç bir kəsə. Və həmçinin elim çaxmayan insanlar yəni İslam dinindən xəbəri olmayan insanlar və yaxud da İslam dinində elimsiz olan və yaxud da kafir ölkəsində yaşayıb yəni İslam'a gələn və İslam elmindən xəbəri olmayan və üzür, üzürlər çoxdur və ona görə də yəni bu kəlimə ümumi olaraq qəbul olunması doğru deyil Hətta Ömər İbn-Əbləzizdən, yəni sabit olsa belə. Lakin, kəlməni şamil etmək olan o kəslərə ki, onlara haq çatdırılıb, onlara hüccət qaldırılıb. Lakin, hüccət qaldırılıqdan sonra onlar öz zəlavətlərində qalırlar. O kəslərə ki, haq çatdıqdan sonra, hüccət qaldırılıqdan sonra, şübhələr çıxarıldıqdan sonra, öz zəmanətlərinə davam edirlər, haqqa qayıtmırlar. Yəni o kəslərə bu gəlməni tam şamil etmək olar. Allah Subhanahu taala Quranda buyurur: "Bəyyəllə yakun lin-nəsi 'aləllahi hucce, 'aləllahi hucce tun ba'da rusul." Peyğəmbərlər göndərildikdən sonra insanların Allah yanında heç bir hüccəsi olmasın. Yəni onun üçün göndərildi. Peyğəmbərlər, elçilər ki, artıq onlara dəlil, sübut çatdıqdan sonra, haqq onlara bəyən olduqdan sonra onların Allah yanında heç bir hüccəsi olmasın. Yəni, onlar deyə bilməsinlər ki, mənim xəbərim olmayıb, eşitməmişəm, bilməmişəm. Lakin kimlərə ki, həmin Peyğəmbərlərin gətirdiyi risalələr, yəni hükümlər və s. şəriyyət o keçilər üzür sahibdir. Kiminsə əgər ondan cahil qalıblarsa və onun mənasını başqacür başa düşübsə, onlar üzür sahibləridir. Yoxsa onlar yaramazcılıq biz öncədən çox danışmışıq, yəni ə, üzür ə, sahiblərinin müxtəlifdir. Üzür sahibləri müxtəlifdir. Olsun ki, İslamda olan kəslərin üzrü, yəni onlara üzür var yoxsa yoxdur, yəni hansı kimlərin üzrü var, həmçinin İslamda olmayanlara həddəbulğa çatamış ölənlər, həmçinin başında ağlı olmayanlar, yəni dəlilər, həmçinin ümumiyyətcə, İslam dini onlara çatmayanlar, fitrət əhlib və həmçinin İslam dinindən öncə heç bir dindən xəbəri olmadan, ümumiyyətcə, dinlərdən xəbəri olmadan ölənlər. Onların, yəni, necə e, sorusal olması, e, alimə arasında ixtilaflı məsələdir, e, Doğru rəyə görə onlar qıyamət günü imtihan olacaqlar və imtihanından keçənlər cənnətə, keçmənlərəsə, cəhənnəmə düşəyəcək. Bakın, məsələmizə qaydınca, yəni, Ömər İdn-Ləbdəzin bu kəlamı yalnız o kəslərə ki, onlara hüccət qalqdıqdan sonra, onlara dəlil-subut çatdırıldıqdan sonra onlar haqqı tərk edib, cəlalətə tabi olar, cəlalət yolunu gedərlərsə. Və şixt Əhməd bu kəlmədən sonra buyurur, Ömər adından dilmiş bu kəlmədə ki, artıq sünnə və cemaat dinin bütün hər bir şeyini beyan etmişdir. Yəni sünnə, fəyəməsəm, sünnəsi cemaat isə fəyəməsəmlən elm almış, səhabələri qəstirir, dinin bütün hər bir işini, yəni dində olan hər şey beyan etmişdir. Buyurur, əkul, əqrəs əhlisünə və cəmaə beyinətun fi məsadirihə, Əhlisünə və cəmənin əqidəsi öz əsli məhsərlərindən, mənbələrindən açıq aydındır. Əhlisünə və cəmənin e, əqidəsinin məhsəri mənbəyi nədir? Quran və sünnə, və sünnə və səhabələrin fəhmi. Quran, sünnə və cemaatın yəni səhabələrin cemaatının səhabələrin anlayışı, fəhmi Əhlisünə və cəmənin etiqadının əsasıdır. Və həqiqətən Əhlisünə və cə Bəyən olunub, gizli heç bir şey qalmayıb. Ona görə hər bir kəs gərək çalışsın, öyrənsin. Və o kəslər ki, onlara qafılar, elm qafları açıldıqdan sonra, onlara haq çatdırıldıqdan sonra üz döndərirsə, artıq onların öz günahlarıdır. Kimlərsə axtarmırsa, artıq onların öz günahlarıdır. Yəni, artıq hər bir şey bəyən olunub. İslam dini kamildir. Və bir şey beyan olunub, lakin insanlardan kimsə çalışır, haqqı öyrənir və kimisi isə haqqa göz yumur. Olsun ki, təmbəlliyindən dolayı, olsun ki, haqqdan üz döndərməkdən dolayı və hər birinin özünə məxsus hökmü var. Allah s.ə.vətə Allah kimlər üçün xeyr istəyirsə, dində onları fəqih edir. Yəni, dində onları elmli elm sahib edir. Allah s.q. kimlər üçün xeyr istəyirsə, onlara dində haq yolunu öyrədir, zəlavətdən çəkinməyi onlara müəssər edir. Lakin kimlər üçün xeyr deyil, onun əksini istəyirsə, o kəslərə bu verdiyi neymətləri vermir. İslam dini yer üzərində insala verilmiş ən böyük neymətdir. Və bu neyməti, içində də ən böyük neymət doğru əqidəni bilməkdir. <coughs> Çünki İslamda ən əsas məsələ əqidədir. Doğru, haqq əqidəni bilməkdir. Bu, bütün ərkanlardan öncədir. Əqidə, bütün ərkanlardan öncədir. Bu, yəni, əqidəni, doğru əqidəni bilmək ən böyük neyməkdir və çoxları İslam iddia etsələr də, İslam əqidəsindən xəbərləri yoxdur. Və yaxud da İslam əqidəsini təhrib olunmuş şəkildə bilirlər. Və elə bilirlər ki, dedikləri haqqdır. Ona görə də məsələ, müətəzillər müətəzillər əqidəsini öyrənirlər. Yəni, bir müətəzin övladı atasından, anasından və yaxud da şeyxlarından müətəzillər əqidəsini öyrənir. Belə bir kaq yolundadır. Peyyamət səhəm sünnəsinə gidən odur. Və yaxud bir əşarinin övladı Əşəiri ailəsində böyüyür və öz şeyxlərindən o əqidəni öyrənir. Elbə ki, sünnə yolunda, özü sünnə yolundadır, haqq yolundadır. İrrafici, Rafici şeyxlərindən öyrənir və elbə ki haqq yolunda özüdür. Qeyhvaric, Qeyhvarilərdən öyrənir, elbə ki haqq yolunda öz özüdür. Yəni başa düşün, sünnəsinə gələn tək odur. Və bu cür. Və olsun ki, olanın içində kimlərisə üzrü var. Olsun ki, Onların içində kimlərin isə üzrü var. Üzür sahibləridir. Cahilliklərindən dolayı. Onlara yəni, haqq, həbər və yolu çatmamağından dolayı. Və olsun ki, onların içində kimlərsə üzür sahibi deyil. Onların alimləri kimi, elm sahibləri kimi və s. Çünki elm sahibi haqqı araşdırır, bilir onun əlində yəni məktərlər var. Lakin cahil təqlid edir, öz alimə təqlid edir. Buna görə də üzür sah, yəni üzürlü saydır. Buna görə də kim əgər istəyirsə ki, nicaət yolunda olsun, kim istəyirsə ki, əhl-sünə və cəmaədən olsun. Kim istəyirsə ki, fəyaməl əsləsinin o şəxsləri ki, vəsf edib onlar taifəti mənsura, yəni köymək ondan dəstədirlər, onlardan olsun, gərək Qurandan və sünnədən yapışsan. Bu, əsas iki məhdəri və onların başa düşülmək yolu olan səhabələrin fəhmi. Bunu qəbul etsin. Və öz istəklərinə uymasın. Yəni, bu... Yol üçün sələflərin yoludur, sələf ümmətinin yoludur. Və bu haqda kitaplar sadəsiz hesabsızdır. Bunu anlamış, başa düşmüş alimlərimiz çoxdur. Və bu haqda kitaplar sadəsiz hesabsızdır. Həsəm Bukhari, muslim və dörd üçünən sahibləri Abu Davud, Tirmizi, İbn-i Məcə, Nəsəy, Ramçinin İmam Əhməd hədis kitablarına həmşəyfi kitablarından, əqidə kitablarından yəni e, kitabların sahiblərindən çoxlarını göstərmək olar misələn İbn-i Hüzeymə Tövhid kitabının sahibi həmşəyində Lətəy Əl-Tünur və Cəmənin Eytiqadının əsasları kitabının sahibi İbn-i Batta İbəyna kitabının sahibi və s. kimi alimlər sasi hesabsız göstərmək olar hansı ki, onlar haqqı doğru anlayıblar başa düşüblər və insanlara çatdırıblar. Bugün bizim əlimizdə yəni, məstərlər var. Həmin haqqı öyrənmək üçün məstərlər, yəni, kitablar var. Lakin insanlardan kimsə haqqı bilir və ona tabi olur, kimisi isə haqqı görür və ondan üz döndərir, kimsə isə onun heç haqqdan xəbəri olmur. Və hər bir kəsin özünə uyğun, yəni olduğu hala uyğun da hökmü var, Ə, ümumiyyətcə bu başlığın Ümumi məğzi Necə ki, öncə dedik Rəvayət Ömər radiyallahu anhudan Sabit deyil Rəvayətin isnadında zəiflik var Allah subhanətə Allah Hər birimizi Haqqı bilib ona tabi olmağa müəssər etsin Bundan sonra İmam Bərbəxər rəhməllah 5-ci başlıqda buyurur Və ələm Ennə dina innə mə cəhə min qabəli illəhə tebərək və Lem yudə alə uqul rical və ərəihim Ve ilmuhu ind ində Allah Ve ində Resulilləh sallallahu aleyhi və səlləm Fələ təttəbii şeyən bihəvək Bil ki, Allah səni rəhm etsin, Allah səni bağışlasın Hayəqətən bu din, Allah səbhələ və teala tarafından göndərilmişdir insanların rəylərinə, ağıllarına uyğun qoyulmamışdır. Və bu dinin elmi Allah və rəsulundandır. Yəni, onun götürülmə mənbəyi Allah və rəsulundandır. Və bundan sonra öz rəyvə, öz ağıva uyma, ona tabi olma. Və əgər tabi olsan, buyurur, fə, -Fə təmraq min eddin kə daxilcəmin islam əgər allah və rəsulundan gələn bu elmi tərk edib öz ağlına və öz rəyə tabe olarsansansa dindən yəni islamdan çıxarsan innəhu la və qiyamət günü allah yanında sənin heç bir dəlilin sübutu on durhanun hüccətin olmaz taqad bayyə rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm li ümmətihi əs-sunnə və avdahəha li-əshabihi və humul cəma'ə və Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun öz ümmətinə sünnəsində bunu bəyan etmişdir və səhabələrinə bunu öyrətmişdir onun səhabələri yəni Peyğəmbər səhabələri cemaatdır yəni əhl-i səhabələrinin əsasıdır və hum səvadul a'zam onlar Hak hak haq çoxlukdurlar. Haq olan cəmaatdırlar. Və səvadul əzəm əl-haqq və əhlihu Səvadul əzəm deyiləndə haq və haqq əhli başa düşülür. Fəmən xalifə əşhəbə Resulullah sallallahu aleyhü səlləm fəyşəyin min əmrəddin fəqəd kəfəb. Kim əgər din işlərində Peyğəqəmbər sallallahu aleyhü səlləmin şəhabələrindən müxalif yəni zidd olarsa artıq küfr etmiş olar. Cümləni bir də dinleyin və yadda saxlayın. Kim əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin səhabələrinə müxalif, din işlərinə müxalif olarsa artıq küfr etmiş olar? Hə, kimlə başarışı bu cümlədə? Bir-bir. Hə? Necə? Küfr olar, yəni? Küfr etmiş olar. Yani İslam'dan çıkmış ola Yooo Bide başarıştığı en doğru yolda hesablar oldu Olar bu başarıştığı en doğru Başı o orada <coughs> mukalib <coughs> olsan <Yani> o çürük olur En İslam'dan çıkarsan Türk mükemmel ki O çürükler yok Çiftliğe başarıştığı Dinden çıkan çürüklerden başarıştığı Anlılık Anlılıklarında isparet yok Çünkü ben sevgeli Şəhəbələrində sizlərinin alayıqda beləsə sizləyini qalbətən də onların əşkilədişləri, bir oqqa Yox, burada artıq başqa şeydən söhbət gedir. Şəhəbələrin olduğu yola yəni onların qoyub-geqdiyi yola kimsə müxalif olarsa din işlərində təbii ki artıq küfr etmiş olar. Nə başa düşürük bu kəlmədən? Bu kəlməni üç başa düşmək olar bu kəlmənin üç mənayı yozmaq olar. Lakin, təbii ki, o qardaşımız ilk dediyi məna o mənaların içində heç birində yoxdur. Yəni, insan hansısa bir əməl tərk etməklə, şəhabələrin dində etdiyi bir əməl tərk etməklə İslam dindən çıxır, küfr edir və İslam dindən çıxır, bu, doğru deyil. Və əhl-i sona cəmənin eytiqadına ciddir. Lakin, bu mənanın üç ehtimalda Üç mənada yəni, e, yozmu mümkündür. Birincisi, kim əgər səhabələrin getdiyi yola müxalif bir şey edərsə və yaxud da bir şey tərk edərsə və həmin tərk etdiyi şeyin yəni cüht edərsə, onu inkar edərsə bu halı İslam dinindən çıxaran küfürlü şək yoxdur. Kim əgər dinlən bir şeyin inkar edərsə hətta ən kiçik bir şeyi kiçik sayılan dində kiçik heç nə yoxdur. Lakin bir-birinə nisbətdə fərqlidir, böyüklük, kiçiklik fərqlidir. Kim əgər bircə şey inkar edərsə, şək yoxdur, artıq etiqardan təbii ki, inkar edərsə, artıq İslam dinindən çıxmış olar. Yalnız bu yerdə üzr sahibi ola bilər o kəslər ki, küfr ölkəsində yaşasın və onun vacibliyindən xəbəri olmasın, vacibliyini inkar etsin, onun İslam dinindən olmasından xəbəri olmasın, İslam dinindən olmasını inkar etsin və s. kimi. Kim əgər İslam dinində olan bir şeyi İnkar edərsə Bu istənilən bir şey Hətta misvakı belə İnkar edərsə Yəni tərk edərsə burada hansı məna Dedik İnkar etmə mənasında gələrsə Bu zaman yəni, O artıq küfr etmiş olar İkinci ehtimal Olsun ki, şeyhin İmam Bərbəkə Rəhmətullahın bu kəlmədə qəsdi odur ki Onun ehtiyi əməl Onu küfrə aparsın, çıxartsın. Yəni, etdiyi əməl birbaşa küfr olmasa da, səhabələrin yolunu tərk etməsi, yəni, tə, təbii ki, burada qəst olunur səhabələrin yolundan təməsəm sünnəsi, İslam dini, əgər dindən bir şey tərk edərsə, olsun ki, onu, olsun ki, mütləq deyil, olsun ki, onu küfrə aparsın və üçüncü mənası, hansı ki, bu, daha uyğundur, yəni cümləyə daha cümləyə mənası, Bütün cümlənin Yəni Ümum mənasına daha uyğundur O is ə, İslam neymətinə qarşı küfr etmiş olar Yəni Böyük günah etmiş olar İslam dinlə çıxaran deyil Yalnız böyük günah etmiş olar Və biz bilirik ki, əhsizlə və cəmənin eytiqadına görə Böyük günahlar sahibini İslam dinindən çıxarmır Lakin sahibi olsun ki Allah s.a. tərəfindən bağışlansın olsun ki ona həmin etdiyi günah miqdarında da əzab verilsin nə qədər ki insan etdiyi günahı halal saymır və günah edir o günah hətta ən böyük günahlardan olsa şişdən başqa sahibini İslam dinlə çıxarmır bəzi şeylərdə heç bir hüccətə ehtiyac yoxdur, necə ki, bunun haqqında öncədən danışmışdır. Lakin, e, hətta ola bilsin ki, bəzən şirk belə, şirk edən insan belə üzrlü olsun. Bəzən şirk edən insan belə üzrlü olsun. Yəni, işəyətin kəlməsi, İmam-ı Rəhməzənin kəlməsi, bu üç mənaya yozulması mümkündür. Və sonucu dediyimiz, yəni, kufrun duna kufur İslamdan çıxaran küfür, həddində çatmamış küfür bu, yəni cümlənin ümum mənasına qaha uyğun gəlir. Necə ki, buna dəlillər çoxdur. Buna uyğun dəlillər hədçsiz çoxdur. Necə ki, Ənəs bin Məlik Peyyəməd Səsəmin məşhur səhabələrindəndir. Allah ondan razı olsun. Ömrünün sonlarına yaxın Mədinəyə qayıdır. Və qayıtlıq zaman deyir ki, biz Yəni öz zamanda insan bizdə və insanlar artıq Peyğəmbərsəllamin sünnəsindən hər şeyi dəyişiblər. Yalnız namazdan başqa indi artıq namazları da yəni vaxtını dəyişirlər. Bak ki Ənəs rəziyallahu anhu insanlar küfr etdiyini söyləmədi. Demədi onlar kafir oldu. Dəyişiblər. Səhabələrin etdikləri kimi etmirdilər. Lakin onların küfr etdiyini söyləmədi. Abci Aydın ki, insan əgər sünnədən bir şey tərk edərsə bu onu kafir olması ilə etmir. Və rəvayətdən aydın olur ki, hətta namazın vaxtları bəzən dəyişiblə. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı ilk vaxtında qılardı, lakin kimləri isə vaxtında onu müəyyən qədər gec qılırdılar. Birisi Ənəs rəziyallahu anhu And uzun yaşlı səhabələrdən biridir. E, hicrətin təxminən 96-cı illərində vəfat edib. Və ömrü uzun olduğuna görə çox bidətlər görür. Havazə bidətni, rafizlər bidətini və s. elə kimi çox bidətlər görür. Və sünnədən çox tərk olunmuş şeylər görür. Lakin heç birini küfr adlandırmadı. Yəni yalnız tərkə görə Yalnız tərk olunmaya görə heç nəyi küfradlandırmadı və buyurur Yalnız Həaməsasının zamanında gördüklərimdən namaz doğru qalmışdı, yəni olduğu kimi qalmışdı, artıq onu da daraldıblar, onu da dəyişdiriblər Və hədsi Buxari rəhməllullah Ənəf Sədəllahının bu kəlamını Buxar Rəxməhullah öz səhih əsərində rəva et Yəni, bu ə, İmam Bərabahar Rəxməhullahın son kəlməsinə aid idi. Bu kəlmənin ə, şəhidini qabağa çəkdik ki, o, sonra ə, bəzilərimizə işgəl çörəkməsin, yəni, başqa cürbaşa çülməsin, yəni, səhabələrin din barəsində etdiklərindən bir şey e, tərkidən küfr etmiş olar bu kəlmələrin şərhli. Lakin ümumən İmam Bərabəyə Hər bu 5-ci başlıqda söyləyir kəlmələrin şərhində gəlincə, yerdə qalan hər biri açıq aydındır. Buyur Rəhməlullah, bil ki, Allah sənə rəhmət etsin, din Allah tərəfindəndir. Və məsələ açıq aydındır, şək yoxdur dinin Allah səhvələ tərəfindən olmasıdır bu dinin e, insanlar tərəfindən deyil, insanların ağına uyğun deyil, Allah-u Teala'nın şəriyyət olaraq bizə göndərildiyi kimi və qorunub saxlanması, yəni bu, e, hər bir kəs tərəfindən qəbul olunandır, hər bir müsəlman tərəfindən qəbul olunandır. Allah-u Teala Quranda buyurur, yə, yə bəni Ədəmə immə yətiyənəkum rusulun minkum yaqussuna aleykum əyəti fəmən ittəqə və əsləhə Fələ qovfun aleyhim Və ləhum yəhsənun Ayraf surəsinin 35-ci ayısına Allah s.a. buyurur Ey Adəm üqatları Sizə Elçilər Rəsullar Gəlib Mənim ayələrimi sizə Bəyan etdiyi zaman Bəyan etdikdə Bəyan etdiyi zaman Ona tabi olun Kim əgər qorxu Allahdan qorğarsa və islah olarsa, təbii ki, o kəslər nə qorxu görməzlər, nə də hüzünləşməzlər. Nə qorxu görməzlər, nə də hüzünləşməzlər, yəni qiyamət günü. Həmçə, Allah s.a. buyurur, İttəbiu mə'un zilə iləkum min rabbikum və lə təttəbiu min dunihi əvliyə qalilən, qalilən mə təvəkkərun. Ərəb surasının 3-cü ayisində buyurur Allah s.a. Sizə nazil olana, Yəni, Allah-ı Allah -tala tərəfindən nazil olana ittiba edin. Allah-ı Allah -tala tərəfindən nazil olan nədir? Quran və Sünnə. Siz nazil olana ittiba edin. Və həbbiniz tərəfindən. Və lə tətəbiiu min dunihi əvliyə Allahdan başqa əvliyalara tabi olmayın. Həmçinin Allah-ı Səhələ buyurur Ya eyühel lalin amanuttaqullaha haqqa taqatihi və la tamutunna illa wa Ey iman gətirənlər Allahdan lazımınca qorxun. Allaha lazımınca təqvalı olun və yalnız müşalman olaraq ölün. Yalnız müsəlman olaraq ölün. Ayə davamda altıda buyurur: La tafsimu bi hablillah Allahın ipindən Yəni Allahın dinindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Allahın ipindən möhkəm yapışın, yəni cemaat olaraq və parçalanmayın. Və bu mənalı ayələr sadəsiz hesabsızdır, hər biri dəlavə etdirir. Dinin Allah subhanələti Allah tərəfindən göndərilməsinə insanların ağlı ilə e, e, yəni, e, qoyulmasına deyil. Və bu fəlsəfəçilərin vəyidir ki, Din, yəni Quran, Peyğəmbərin, onu Allahın salvatı və salam olsun, rəyləridir, onun kəlamıdır. Bu, yalnız fəlsəfəçilərin, yəni İslam dində olmayan kəslərin e, rəylərindəndir, hansı ki, onların dedikləri, yəni İslam dində heç bir yerə malik deyil. Yaxşı, sırat-ı müstaqim, həblullah nə olan şeydir? Allah Subhanahu taq, Quranda buyurur: Allahın ipindən yapışın. Sıratu'l-mustaqim. Sıratu'l-mustaqim nə olan şeydir? Əməsə <gülüyor> <gülüyor> <Sınah. gülüyor> <K -i, gülüyor> Bütün din. Bütün din Quran olaraq, sünnə olaraq, səhabələrin fəhmi olaraq, bütün din hamısı İslam dini kamillikdə Allahın ipi deyildikdə, qəst olunur İslam dini kamillikdə, sıratalı müstaqim deyildikdə Allahın dini kamillikdə başa düşülür. Çünki sünnə Allah falan dinidir. Allah s.a.v. buyurur Peyyamər s.a.v. haqqında Lə yəntiqənil həva O heç nəyi öz ağlından öz rəyinlə demir. Peyyamər s.a.v. bir hədsinə buyurur Əli ilə ağzına işarədək Allaha and olsun ki, burdan yalnız haqq çıxır. Haqdan başqa bir şey çıxmır. Yəni dedik hər bir kəlmə Allahdan da haqqdır. Və biz bilirik ki, hədislər də Allah falan vəhididir. Allah Sübhana və Taala öz dinini bir səsi Quran olaraq, digər bir səsini hədis olaraq nazil edib. Suratul Müstaqim, "Haqullah" dedikdə nə başa düşülür? Quran, sünnə Və o sünnəni, o quranın pəyəmbəsi əsləm necə öyrənib sizə səhabələrini, səhabələr necə başa düşürlərsə, bu. Ona görə pəyəmbəsi buyurur, sizə sünnəmi və raşidi xəlifələrin sünnəsini tərk etdim, tövsiyə edirəm onlardan bəhk yapışmağı. <coughs> Əgər raşidi xəlifələrin sünnəsi bizim üçün şəriyyət olmasaydı, təbii ki, onlar, onların məbbəli pəyəmbəsi əsləmi idi, quran və sünnə idi. Olmasa ki, bunu əmr etməzdir peyam əsasına. Ona görə vacibdir ki, hər kəsə qayıtsın Qurana, sünnəyə, şəhabələrin fəhmi ilə. Kim əgər bu məsələdə öz fəhminə uyarsa, hətta olsun ki, kimsə Quranı qəbul etsin, lakin öz fəhminə öz ağlı ilə. Kimsə olsun ki, sünnəni qəbul etsin, lakin öz fəhmi öz ağlı ilə, öz başa düşməti ilə. Artıq o cəlalətdədir. O, açıq aidin cəlalətdədir. Ona görə deyirik, Quran, sünnə və səhabələrin anlayışı. Və mümkün deyir ki, əgər səhabələr bir şeyi fəyəməsəsə, mənəm doğru, doğru başa düşməsin və onlardan sonra kim, gələn kimsə onu doğru başa düşsün. Yəni, bir başa eşidən bir kəs doğru başa düşməsin, sonra kimsə gəlsin, onu doğru olduğunu bilsin. Və bunu adlandırsın, ilham, vəhi və s. şeylər. Vəhi ola bilər. Ki məsələn sonra vəhiy gəlməsi mümkündür, düzdür, yoxsa yox? Şeytandır. Mümkündür, şeytanın vəhiy var. Allahdan olmasa da şeytanın vəhiy var. Arasın, Kimsə iddia edirsə ki, ona vəhiy gəlir, deməli ona şeytanla vəhiy gəlir. Lakin Allah talanın vəhiyi Peyğəmbər s.a.vdan bitib. Buna görə də Əli Rədiyatının məşhur, məşhur bir hikamında buyurur, din kişilər, kişilər dinə görə tanınır, din kişilərə görə deyil. İnsanlar dinə görə tanınır, din insanlara görə deyil. Əgər din insanlara görə tanınsaydı, hər qüvvətli, hər cibində pul olan, hər məşhur, hər kimsə onlardan din götürülərdir. Lakin insanlar dinə görə tanınır. Kim yəni dinindən möhkəm yapışarsa, o kəslər tanınır. O kəslər haqqı üzərindədir. O kəslər doğru yolda hesab olunur. Peyəməri <coughs> səsələm Ömər radiyallahu anhın ondan rəvayt etdiyi məşhur bir hədrinə buyurur, İnnə Yərfə və əqvamən Bi Və ilə əxəri Allah Allah bu kitabla İnsanların bir qismini yüksəldir, ucaldır Və digərlərini Yəni o kitabdan Yapışmayanları, o kitabdan tutmayanları Tərk edir Yəni kim o kitabdan da, Yəni dindən Möhkəm yapışarsa Allah Allah o kəsləri qaldırır Yüksəldir, ucaldır Və yüksəldən Allahdır Və insanı zəlil edən də Allahdır. Və kim əgər bu mənbədən, bu kökdən yapışmazsa, təbii ki, Allah sp. onları yüksətməz. Və açıq aydındır ki, əgər kim zəlavət yoluna düşübsə, şək yoxdur ki, olar, müəyyən məsələlərdə öz ağıllarına, öz rəylərinə və yasda kimlərinəsə rəyinə uyublar. Çünki Quran və sünnə açıq aydın insanlara çatdırıldıqdan sonra kimin də zəalata düşməsinə yalnız bu səbəb ola bilər. Kiminsə rəyinə uymaq. Və insanlara, əgər icazalı olsaydı, kiminsə rəyinə uymaq, insanların sayı milyonlarlandır. Və ondan da artıq. Və ağıllar ziddir. Hər əgər müəyyən bir məsələdə insanlara rəyini soruşsaq, görəsə ki, müxtəlif rəylər ortaya çıxır. Və bir-birinə zidd rəylər ortaya çıxır. Ona görə də din Allah Subhanahu tərəfindəndir, insanlar tərəfindən təyin olmamışdır. Allah Subhanahu taala həmçinin bu dini nazil etməklə onun qorunmasına öz öhdəsini gətirib Allah təala buyurur: "İnna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu Hicr surasının 9-cu ayəsində Allah təala buyurur: "Həqiqətən bu dini Quranı biz göndərmişik, biz nazir etmişik və biz də onu qoruyuruk. Din qiyamət günlə qədər qorunandır. Haqq qiyamət günlə qədər qalacaq, lakin kim onu bilər, ondan yapışar və kim ondan cahil olar və yaxud da kim isə ondan, onu bilər, lakin ondan üst döndərər. Artıq, yəni, bu fərdlərə, şəxsiyyətlərə qalır. Həmçinin dinin qiyamət günlə qədər Quran və sünnə olaraq sabit qalmasına fəhəməsəmin hədisi darat edir. Fəh ümmetimdə haqq üzərində zahir olan haqq üzərində olan tayfa qiyamət gününə qədər əskik olmaz. Həmçinin Allah Subhanahu taala buyurur: "Və yətəbəli haqq, haqq. Və yətəbəli haqq əhwailəm la fəsrə lis-samawāti vəl-ardı fihin. Əgər haq onların ağıllarına, onların rəylərinə tabi olsaydı, yəni insanların ağıllarına, rəylərinə tabi olsaydı, yerlər, göylər, yer və onların içində olanlar fəsad olardı. Yəni, əgər insanların ağıllı ilə olsaydı İslam dini, artıq hər bir şey fəsad olardı. Yəni, bu dəlillər açıq aydındır ki, din yalnız Allah s.ə. tərəfindəndir və insanların ağılına heç bir məcəl yoxdur. Həmçinin din kamildir. Allah s.ə. dini göndərməklə onu kamil edib. Peygamber s.ə.vəfadından öncə artıq din kamilləşmişdir və insanlara tam şəkildə çatdırılmışdır. Yəni Allah s.ə.vəfadə buyurur bu haqda Əl-yovmə ətməlt ləkum dinəkum və ətməltu aləykum ni'məti və rədeytu ləkum, ləkum isləmə dinə siza bu gün sizə olan nemətimi tamamladım. Əliyuma akmat lakum dinakum sin dininizi kamil etdim və atmamt aliq neməti və bu olan nemətimi tamamladım. Bu arada etlakum İslam və hiss din olaraq İslamı seçdim. Din kamil olaraq insanlara çatdırılıb. Və peyğəmbərimiz onun Allahın salavatı salamı olsun dini kamil şəkildə insanlara çatdırıb. Necə ki veda dini çatdırdığını söylüyür və sonra Allah spansalarını da şahid, şahid keçir. Yəni, artıq Allah dini kamil etdikdən sonra və onun Peyğəmbəri ona Allahın salavatı və salamı olsun onu insanlara kamil şəkildə çatdırdıqdan sonra yalnız insanlara ona itibar etmək qalır, onun arxısını getmək qalır. Həmçin din insanların ağılından olmamaq, ağılından deyil, insanların rəyi deyil, Allah tərəfindən dəlil olmasına, dəlil sübutlardan biri də Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salam olsun bəzi məsələlərdə özü istiyad etmişdi, özü rəy və həmin rəylər xata olduğu hatta halda Allah Allah onun o xatasını təqib etmişdi, bəyan etmişdi xatasını. Necə ki, Bədir döyüşündən sonra əsrlərin nə edilməsi, yəni Bədir döyüşündə götürülmüş əsrlərin öldürülməsi və yaxud da onların tərk olması və s. ki məsələlərdə Peyyəmbə Səsələm səhabələri ilə müşavirə edir və Abbaq radiyallahu anhın rəyini götürür. Yəni onlara ölüm hökum kəsmir və Allah sp. Allah Peyyəmbə Səsələmin bu rəyini təqib edir. Əgər insanların rəyinlə, ağlı ilə olsa Allah səsələm onun bu rəyini təqib etməzdi. Onun olduğu rəyin üzərində saxlayardı. Və həmçinin bu kimi bir çox ə, məsələlər olmuşdur ki, peyğəmbərəsəm ijtihad etdiyi zaman Allah Subhanahu onun həmin ijtihadını, onun həmin rəyini, yəni doğru olmadığını bəyan etmiş və onu doğru olana, ə, ə, doğru olanı ona öyrətmişdir. Bundan sonra e, e, kəlmələrinin davamında İmam Bərbəhar Rəhmət Allah buyurur. Ağlıva, öz ağlına, insanların ağlına və onların rəylərinə tabi olmaq. Əgər bunu edərsənsə, dindən çıxarsan, İslam dindən çıxarsan və Allah yanında sənin heç bir hüccətin, sübutun, dəllin olmaz. Yəni, haqq sənə bəyan sonra, Sənin haqqı tərk edib, kiminsə rəyinə tabi olsan, sənin Allah yanında heç bir dəllin, sübutun olmaz. Və görürsən, kimlərəsə deyirsən ki, Allahın rəsulu belə buyurub, deyir mənim e, a, e, məzhəb alimim belə buyurub. Kimlərəsə deyirsən ki, Allah-ı Allah kitabında belə buyurur, deyir ki, bizim alimiz, belə, müştədimiz belə iştihad edib. O kəslər ki, Allah Allah onların başına daş yağdırsın. Allah Allah onlara bəlalar göndərsin. Və səhabə o zaman inkar etdi ki, nəinki hansısa alimlərin Allah və Rəsulun kəlamını tərk edib, Abbaqir və Ömərin kəlamını götürdüklərinə görə onlara inkar etdi. Hətta yəni insanların, peyğəmbərlərdən sonra insanlarının ən üstün olan Abbaqir və Ömər Allah onlardan razı olsun. Onların belə kəlamı əgər hansısa sünniyəcid olarsa, olarsa onları götürmək olmaz. Bu demək ki, onların hansısa Quran, Quranı və sünniyəcid olan əməllər etmişdir, lakin əgər olarsa onlardan belə götürmək olmaz. Çünki biz təqliyə edirik yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmi və onun yolunda olanları yəni şəhabələrin Etdiyi xatalara belə biz təqlid etmirik. İslam dini təqlidləndir, təqlid yəni ittiba etməklədir yalnız Peyğəmbər s.ə.səmin yoluna və ona müvafiq olanlara və bundan başqa heç bir kəsin yoluna təqlid olunmaz. Və bundan sonra buyurur ə, İmam Bərabəhər Rəhumullah Peyğəmbər onun Allahın səlavatı və salamı olsun, dini kamil şəkildə səhabələrinə bəyan etmişdir. Və buna biraz öncə qeyd etdik. E, Peyğəmbər sallallahu dini kamil şəkildə e, səhabələrinə çatdırdığını e, Hecrət vədadada, yəni Vidahacində onlara bəyan etmişdir və səhabələrin səvadul əzəm, yəni haqq üzərində olan toplu, böyük, çoxluq, böyük insan dəftəsi olduğunu qeyd edir. Və bütün səhabələr və səhabələrin ardınca gedən, haqq üzərində olan bütün insanlar həmin səvad-ül-ə'azam kəlməsinə daxil bilər. Yəni, onlar da həmin böyük topuldan, böyük cəmaatdandırlar. Və rəhmə halənin sonucu kəlməsi haqqında öncə danışdıq. Fəmən xalifə əsxəb rəsuləsəm kimi əgər fəməsəmin səhabələrinə din işlərində müxalif olarsa, artıq etmiş olar. Küfretmiş olar, yəni nə dedik? Hə? Kim üç mənansaya? Üç, saydı, üç ehtimal var burada ehtimal, ehtimal. ehtimal. yəni dindən çıxan ehtimal, ehtimal necə yəni kim əgər bir şey tərk edərsə sünnədən bir şey tərk edərsə artıq dindən çıxır yəni məsələn kimsə e, bugün axşam namazının son sünnətin qılmıyıb deyək ki kafird artıq ehtimal. və yaxud da ehtiqadın inkar edərsə ehtiqadın İkinci başqası, başqa başqa kim? kimi. Hə. Ya söz kiməsə gəldi, sual verdi. Və bununla hökm verənlər də çoxdur, bilirsiniz. Böyük günahlara görə və günümüzdə də onların sayı artır, çox yayılıb la. Böyük günahlarla böyük günah sahibi İslam dinindən çıxarırlar. Və öz bu qaydalarını əsaslanaraq deyirlər ki, Necə ola bilər ki, kimsə müğənnə olsun, sonra cənnətə düşsün? Necə ola bilər ki, kimsə cinayət eləsin, cənnətə düşsün? Necə ola bilər ki, kimsə filan-filan böyük günahlar etsin, etsin cənnətə düşsün? Özlərinin o böyük günahlarından xəbər yoxdular ki. Sən ona ikinci qısım verəcəksən. İkinci qısım hansı idi? Əsvar hə? edir, amma o intihar edir. Yəni çox böyük günah, amma Sən ola biləsən ki, onun etdiyi əməl onu küfrə aparsın. Aparsın, ama... ki, onun etdiyi əməl onu küfürə aparsın. Üçüncü, üçüncü, yəni küfür sözünün mənası, küfrun duna küfür, yəni küfür hədnə çatmayan küfürdür. Yəni, böyük günah olan küfürdür və bu, ə, artıq şəhk yoxdur ki, belədir. Ə əgər kimsə hər hansı bir günahı edirsə, artıq şəhk yoxdur ki, o, böyük, günah, yəni, böyük günahlardan hansına edirsə, bu bilir ki, İslam dinində küfür adlandırılır. Məsək bir hədnə buyurur. Müsəlmanı sövmək, fasiqlik, öldürmək küfürdür. Və bu mənalı hədslər sayısız hesapsızdır. Müsəlmanı sövmək, fasiqlik, öldürmək küfürdür. Yəni, böyük günahdır. Və indiqdən heç bir kəs demək ki, müsəlmanı öldürən kafir olur. İslam dindən çıxmış olur. Ona görə heç kəs demək ki, cinakar kafirdir. Və yaxud da müxənnik kafirdir oxduğuna görə, zinakar zina etdiyinə görə, şəkil çəkən şəkil çəkdiyinə görə. Bunu heç kəs deməyib alimlərdən. Və bu kitabın sonlarına yaxın İmam-ı Bərbaycan Rəhməhullah bəzi qaydalar gətirəcək. Və bəzi sələflərdən, bəzi rəvayətlər gətirir. Və bu rəvayətlərin birində buyurulur, sələf alimlərindən biri öz oğlunun bir bidətçinin yanından çıxdığı zaman onu görür. Biz bir dətçinin evindən çıxdığı zaman görür. Ona deyir ki, "Ey oğlum, kimin yanından gəlirsən?" Bir fılan kəsin, bir məşhur bir dətçi, e, dətçilərdən məşhur birinin ismini, adını çəkir. "Bir fılan kəsin yanından gəlirəm." Deyir ki, "Ey oğlum, səni funsənin, yəni iki cinsli cinsi məlum olmayan birinin evindən çıxmağın mənim üçün daha Sevimli olardı, nəinki bir dəhçinin evindən çıxmalım. Sonra deyir, səni zina etməyin, səni zinakar olaraq, uğru olaraq, yalancı olaraq, xain olaraq Allahla rastlaşman, rastlaşman mənim üçün daha sevimlidir, nəinki bir dəhçi olaraq. Çünki bir dəhçi əqidəçi faşıqdır, əqidəçi xərəbdir. Və elə bidəklər var ki, sahibini dindən çıxarır. Lakin zina və yaxud da uğurluq və bu kimi şeylər böyük günahlardır. Və sahibi bundan tövbə edə bilər. Böyük günah sahibinin tövbə etməsi asandır. Nəyin ki, bidətçinin? Çünki bidətçi etdiyi bidəti özünə din sayır. Elə bilir ki, haqq qüzəlindədir. Necə, bir biraz öncə qeyri etdik, xavaric elə bilir ki, ən doğru yol İslamda xavariclikdir. Möqtədli elə bilir, doğru yol eqtizəldir və səri. Lakin böyük günah sahibi etdiyi günahın böyük olduğunu bilir. Və adətən də etdiyi günaha peşman olur. Və olsun ki, Allah s.a. onu tövbəyə müəssər edir. Lakin bilək ki, tövbəyə müəssər olmur adətən. o iddialar hamısı batirdir ki hansısa müğənni cənnətə müdüşəcək və özlərinin cənnətlik olduqlarını hesab edirlər və deyirlər ki hansısa müğənni bizimlə bərabər cənnətə düşəcəkmi subhanallah artıq əlində yazılmış vəsirqən varmı ki sən cənnətə girəssən sən cənnət əhlindəsən və əlində vəsirqən varmı ki sən ölənə qədər haqq üzərində sabit qalacaqsan hansı ki bugün, he bugün heç haqq üzərində deyilsən Bugün əqidən fəs etdi. Və kiminsə cənnətə çüb düşməyəcəyi haqqında, kiminsə müsəlman olub-olmasa haqqında iddialar irəl sürünlər. Təbii ki, bu qeydə olanlar əksəriyyəti cahildirlər. Əksəriyyəti cahildirlər, elinlər yoxdur. Və onların qeyrətlərindən irəli gəlir ki, onlar bu şeyləri qəbul etmək istəmirlər. Lakin, tabi olublar. O keşslər ki, elimsizdirlər özlərini elimli olduqlarını iddia eləyirlər. O keşslər ki, özlərini böyük alimlərlə müqayisə edirlər. İbn Taymiya da kişidir, biz də kişi ehtiyəyənlərlə arxasınıca düşüblər. Yəni İbn Taymiya da fətva verirdi. Allah ona rəhmet etsin. Mən də fətva verirəm deyir. Allah bütün müsəlmanları islah etsin. Subhanallahi